A pláza előtt hevenyészett piac áll, néhány gyors büfé és egy apró delikátesz. Hatalmas a forgás a kofák fenhangon kínálják portékáikat, a vásárlók alkudni próbálnak, a gyerekek sikongatva kergetőznek a felnőttek között. Úgy súhanunk át a káoszon, akár két árnyék. Dézi szorosan mellettem halad, pontosan tudja, hova megyünk, hiszen nem először csináljuk.